Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття, наче мисливець, полюючи дикого вепра чи лева, псів білозубих гавкущу на нього нацьковує зграю. Так підохочував духом одважних троян на Ахеїв Гектор, Прямова відь, людовбивцю Ареєві рівний. Сам же у лавах передніх ішов він душею величний, І в гущавину січі вривався, як вихор навальний, Що налетівши, розбурхує моря гладінь фіалкову. З кого ж це першого і з кого останнього зняв обладунки? Гектор прямова віть коли Зевс дарував йому славу. Першого вбив він Асея, за ним й Опіта, потім Долопа Клітіда, Офелтія, ще й Егелая, воєвника Гіппоноя Незламного, Орай Есімна. Так, повбивавши данайських вождів, він кинувся й далі воїнські лави громити, як буйним Дихнувши борвієм, хмари рвучким нагромаджені нотом зефір розганяє. Хвиль величезні вирують вали, і високопінні бризки слітають під гомін невпинний блуденного вітру. Падали так під ударами гектора голови воїв люта загибель прийшла б тоді і сталося б тут непоправне. до кораблів своїх бистрих усі повтікали б ахеї та закричав одісей діомедові сину тідея як діомеде невже бойову ми забули відвагу ближче мій друже спинись біля мене аньба нас окриє як кораблі відбере у нас гектор шоломосяйний. Відповідаючи так, Діомет йому мовив могутній. Я залишуся напевно і витерплю все, та користі буде із того для нас небагато. Тож Зевс хмаровладний більше троянам воліє, ніж нам дарувати звитягу. Мовив він так. І тимбрея зіпхнув з колісниці на землю, списом ударивши в лівий сосок. Одісей, Моліона, богоподібно скинув супутника того державця, там і облишили їх воювати вже більше нездатних. Кинувшись в натовп самі, шаленіли вони, як два вепри, що у відвазі шаленій на псів нападають ловецьких, так, повернувшись, троян вони били зітхнули вільніше вої Ахейські, що так перед Гектором Грізним тікали. Разом із повозом кращих в народі вони захопили двох перкосійця Меропа синів, а він розумівся на віщуванні, отож і синам боронив виступати на мужоубивчу війну. Вони ж не послухали слова батька свого, Їх вели до загибелі чорної кери. Списом славетний тідід, Діомет обох їх позбавив Духу й життя, і славні з обох познімав обладунки. Від Одіссеє ж тоді полягли Гіпподам з Гіпейрохом, в битві однаковий успіх. Простер над військами кроніон, дивлячись зіди. Вони ж одні одних взаємно вбивали. Списом влучив тіліт у стигно агастрофа героя, сина пеона. Але поблизу не було колісниці, щоб утекти йому. Розум у нього цілком помутився. Вони візничий далеко тримав, а він в лавах передніх бився із ворогом піший, аж поки життя не позбувся.